أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تأمرهم أحلامهم بهذا بهذا الآياء أم هم قوم اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّ لَوْهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ <تصفيق> اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَادَ زیادت ما قبل سرام مربوط اولاگی دلیں عبارت مخه خبر ذکر شو جديد ودا پیغمبر تبہ کہن و او دگر به و شاعر به او دا خبر مې کوله چې لګ انتظارو کې نوو شاعرانو په شان بده ملالک الله پرمحي امتامره ملالم هم بهادا آیا ددی اګنو نه دی ته ددی خبر حکم کئ د دنیاو بهترین انسان چې هغه ست د دنیا او د قبر د اخرت د په لحای او یو بهترین لیډر او بهترین عقلواله انسان چې داغه په اخلاقو کې مساوي نشته نو داغه بارګي تاسو ته صرف په عقلونه دا خبره کوي چې د شاعر وایو دتا لیوانی وایو دتا کا هن او ته د باره کې دا خبره کوي چې بس زمانه سربلد شي ختم بشي دا خو مناسب ندي چستا ز عقل نتا ز ته دا خبره کوي تاسو ته دا چل نه خای الله پرمائی دا مناسب ندي هم قوم تعاون بل هم قوم طاغون الله پرمائی بلکې دوی چې د یو قوم هغه کشه دي حقیقت د دې کیسه کې سرکشی ده نو اسلام کې نه جنون شتا نه کہانی شتا او نشایری شتا بلکې اصل حقیقت د الله یو قوم سرکشه ده او د سرکشو سره موږ دغه خبرې چې خوخل کو بزې هغه بزې کیسه کې تاریخ یو دغه یی برکه غلطه خبرې گئی۔ هم یقولون د ترکیدا او دی وبلا خبر الله وی دا کی بل یقولون بلکی دی داوی چې تقوله دا قران د زانه جوړ کړي نجکم کتاب ده قران فق ده نو دا د زانه جوړ کړي الله فرمای د زانه نه جوړ کړي خو بل یؤمنون بلکی دی ایمان نه راوړي دی کې رسره په دی قران داګه تابیداری نشته داګه تصدیک نشته دا سر دا ده سره منی نه حقیقت د ردان د چې نبی علیہ السلام د زانه جو کړی ده حقیقت د دې چې منی نه ندی دا خبره کوي چې دا د پیغمبر د زانه جو کړی الله عزا اگې ترقیده په کلام باندې ان کانا متقولا لفلیاتو به حدیث مثله ز چې د زانه جو کړی نو د انسان ده او تاسو مم انسانانی نوذر که د دې په مثل باندې قران راळे چې تاسو دا خبره کوي چې ځانې جو کړو نوذر تاسو مم انسانان یو دیم یو انسان ده دي نوذر دې په شان قران راळे او دا چیلنج خدای پاک دی ته زې په زور کړي په ټول قران سره به 10 سورې مثلي به سورت یو سورت راळे له سورتون راळे پورو قران را له ننې پورو قران مقابله کړی دا او نه د لسو سورته نو مقابله کړی دا او نه د یو سورته مقابله کړی دا الله پرمحي که چیرې خبره دارانګې دا څنګه چې وای نوزراړ ان کان نوسادقین کټه سودې خبره کری شتنیه ایجاد د ځان جوکړې او په دې داوه کې شتنیه نوزد دې پېښان قران اغاراله هغه را بار بار دی اهل مکه سره جک مکی صورتونه اجازه نه ده پدلږي الله جل جلال او دې سره دلیل دلیل سره خبره کوي آیات آیات کې دلیل ذکر کوي د مکی صورتونو یو علامت دام دي چې هغه کې قوت محاجی دار خبره الله جل جلال هدیته جواب ورکړي ځکه مکه کې نمنول کې خلقو مدینه کې منون کې خلقو هغه کې احکامات دي او دې کې نمنون کې خلقونو په دې کې اکثر د هغه ایشکالات او هغه ته دلایل ورپسې الله جل جلاله یو بل طریقې سره بدی باندې استدلال کوي او ذریدا خبره باچلې الله پرمحي ام خلقو من غیر شیء عیادی پیدا کړی دی پیدا شوه دی بغیر د څه شینا بغیر شین بغیر خالقن ام هم الخالقون للانفسهم یا پیدا پیداکون کی د زنو نخبل لپارا نو دا سے خوننا دا ولی دری خب خبری دی یو دا دی چھ دی با پیدای د مشرکان چې کم د اللہ ذات نمانی نو دی با بغیر د خالق کا پیدای پیداکون کے موجود بینی ایجاد کون کے بین علانکہ دا سے شی نشتہ چھ دا آگے پیداکون کے نشتہ بغیر د پیدا کون کینه په کائنات کې هیڅ یو شی کائنات کې د الله ذات چا نه پیدا کړي علاوه د ذات الله تعالی نه د هر یو شی پیدا کون کښتا زکه بغیر د پیدا کون کینه د هیڅ یو شی وجود متصور نه نو دا خبرم صحیح نه امهم الخالقون لنفسهم یا به دي خپل ځان نه خپل پیدا کړي نو دا خبرم صحیح نه ده زکه ځان پیدا کین نو تهو پیداې د مخ کین ځان بسنګ پیدا کې چې ته پیدا نه نو ځان بسنګ پیدا کین نو دا خبر هم کې ده لشي چې ته خپل <سؤال> پیدا نه نو ځان بسنګ پیدا کې اته کپ کته پیدا نو پیدا کول ته ضرورت پاتې نه شو ته بیا بل پیدا کړې اګه پیدا خل نو پیدا کې کین نو ته بیا پیدا ځان به پیدا کین نو پیدا نو بل څه پیدا کړې ها کو پیدا نه نو ځان پیدا کین نو دا خبر هم څه نو درې ما خبره لازم اشوا چې دا الله تعالی پیدا کړ ندی ځان په خپل پیدا کړل نه بغير د پیدا کون کینه پیدا شوی دی نو درې ما خبره متعينه شو چې چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی او بیا دا خبره یاد ساته چې کم ذات پیدا کون کې دغه معبودم دی خالقیت او معبودیت کې تلازم دی زګدادا سه صفته چې الله قرآن کې زې پزې پرې باندې استدلال کوي چې ګور عبادت angle چا پکار دی چې چا سکړې دي پیدا کول کړې دي نه چې کله دا خبر لازم شو چې دین په خپل پیدا دي نه بل چې پیدا کو بغیر د خالق پیدا دي الله پیدا کړې دي لکه څنګه چې بدی اقراروم کو आवाज نه ځل کنه ولا انسان ته من خلق السماوات ولر الله فرمای دی نه کته کې چې مک اسمونه چا پیدا کړي دي د اقرار کې چې الله پیدا نه چې کله الله پیدا کړيدي نو خا او مبود همڅوک شو الله تعلا شو هم خلککو سماواې ولا او یا دی پیدا کړيدي اسممانونه والارزم کې چې دی د الله سره شیک شي دو هم شي دا خو د نهدي پیدا کړي استفا کي دی د چا پیدا کړيدي الله تعال. ځکه قرآن کې الله تعالی فرمایي ان کدي نه ته پوس کې چې چا پیدا کړی ندی بستی چې چا پیدا کړی الله تعالی چې کله الله پیدا کړی دی خالق الله دی نو معبود هم الله دی نو ام خلق السماوات ای دی پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه اور پسی جواب دا دی چې لا دی ندی پیدا کړی دی او اقرار کوي چې الله پیدا کړی دی الله تعالی اصل وجه بیانې نه بغیر د خالق پیدا دی خالق الله ده نه پخپل ازان پیدا کړی ده الله پیدا کړی زمکه اسمانونه الله پیدا کړی معبود ملل خو اصل وجدا ده الله پرمای بل لا یقینون بلکې دی یقین نه لره محکمات د جمعې بیان کې تفصیل کړو لیکن دریسته بری خبر ده انداله تفصیلی ماغه بیان کړو چې یو د یقین استبداد چي د انسان اliament avez ha sentido علم اليقین color لگه داخورت بارگه داخل علم اليقین قبر دلال آ vid Ashwaal te Ogre tra owner necessary guide Lin idor including интересно doing otro discussion خ gunо religious or Deaf virus, allowing will be should kiss lps. 2ain.3да наж는.3RA c kiss ls.3d 0mind 1.3991.1.1 1.2K 10DY1.3A.2q vanillaical braぐ to contain نو الله پرمای د دې یقین کمن یقین مرتبه چې هغه کلک علم ویل کی د دې یقین په دې خبره باندې نشته خبر ځانته لگا تکلک یقین نشته جهل نه پګې د دې کې یقین ینه کلق علم نشتا بلکې جهل دې په دې خبره باندې چې کم خالق تناس شری معبود دی نو الله جل جلال, جلال خالق منی او معبود دی نه منی الله جل جلاله خالق منی وحده لا شریک منی الله جل جلاله خالق منی وبیا مرص صفاتو کی شریک کئ یو صفات الله لرمنی خاص اونور صفاتو کی په صفات د عبادت کی په صفات د ذبې کی الله سره شرکا یو شریکان جوړي الله پرمه بل یوکنون بلکې د دې کله علم نشته پري خبره غاندي جہل پکې موجود دی پري خبره چې کم خالق ته نه معبود همونه چې کم خالق یې او مابوت کې و ما عبادت کې و سره بوتان منی شریکان منی الله پرمه بل لا یقینون بلکې د یقین نشته علم الیقین بلکې جاهلان دي پر جهل کې پرتدې او پخپل حماقت او بې كتب کې پرتدې پر خبره ځان نه پوي چې خالق یې نو بس مابودي ورته خبره یاد ساته په ټول صفات بداله منه په یو صفات سره انسان مسلمان کېدنی دا خبره دی منه الله قران کې فرمای ک دین ته تاسو کې چې زما آسمان نه چا پیدا کړی دوی ته پد چې کانې مونږ ته غل لري خپل الله سم سره تو غل لري راځوا په مشرکان نو اور کو چې د بوت پیدا کړی هر سر وزيران مشران وی الله پیدا کړی او بیا مغه ته مسلمان نوي لګي ځکه یو صفات کې خو الله واحد شریک منه او ی عبادت کې به بود صرف رب شرکت او توکตะ برکیدل حکم کې او مسالې ذبی کې نظر ونیاس کې د شیزونه کې به الله تعالی زربوتان شریکول دې ونه صرف یو صفات کې الله تعالی دا الله تعالی توحید منل پدې سره انسان مسلمان نشي کې دا الله ټول صفات منل ام انهم خزائن ورحمه رب هزار ان ربک ام هم المسټرون یا الله پرم استفام انکار یاد ده چې بس دیسره خزانه دی چې تا نه مني پیغمبر نو آیا دیسره خزانه درفست دی د نبوت خزانه د رزق خزانه دا دې سره دی دی تقسیم یلا دی تواله کړی دی دا خبره کوم نه را استفام انکار دی انده کوم نشتم ام هم المسترون یادی متسلط دی ام هم المتسلطون یادی دی غلبې حاصل کړي د الله په خزانه باندې الذرس چې دی پاغي باندې دي غلبہ حاصل کړی را بس څنګه چې نو هغه سې دي تصرف کوي دی کاهره وغالب شوی دی الله په خزانو باندې چا ته جنبوت ورکړي نغه ته باندې نبوت غوړي زګستان نبوت نه دا خبره کوي چې په دې مکا او په دې پې تایب او په دې مکا کې په اول سړي باندې ولې نبوت نراته چې په دې یتیم انسان باندې راته الله پرمحي ایا دمد خزاني دي دا والي یا زم په خزانو باندې دي پخپل باندې په جبر غلبہ کړی را ودا خبره ومنشته ام ام لو مسلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين او دا مستمع من کریه یا الله پرمائی دي سر سياله دي ندي پر اسمان تخي او بیا التقي دي وغدي پرشتو ته الله سه پرمائی دي وغدي انو دی دا التنا دا خبر راړي چیرې دا پیغمبر شاعر دی او دا کاهن دی او دا جادوګر دی الله پرمایي کوي چیرې دا خبره بالفرض انکان ان کان فلياتى مستمعهم کدا خبره چدي د دې دا وکی بالفرض چیرې دا خبره دا ندی دی راوړي فلياتى مستمعهم دی دی راوړي خپل اوریدونکو هغه وخت کې خودونکو ملائکوتا هغه دی راوړي د نه چې چا وګ اخې یادي س شعر علی بسلطان مبين واضح دلیل دی ا دا پیغمبر ظاهر دے دا جادوگر دے دا لیوانه دے دا حق پیغمبر نه دے دا قران دے ځنه جو کړی نه زه دلیل راډی کنه کدیلی دلیل خبره خواند از دوزه تشي وشتل خو خوان نه کی جتا زه شاعر دیو جادوگر دیو لیوانه دی نبیا خو دلیل راډی کنه آسمانی دلیل لړې کچا بره وغي هي نو دا خبره نشته الله فرمای هم لهل بنا تو ولکم दागद परलूनो दे उस्तासो परसामन नि देबे वे दल्लाद परलूनो दे उजमंग परसशेरी दे बुतान लनुम मे हु लात उजात औ मनाद औ परिशतुत बएम چی دا پریشتی ما پیداکول اینو دوی خاضر او دو آزا که ایده موزکر او موننس پت خواه چاتا لگی چی ما پیدا کی او کم زنانه لازکی وال اینو پتاو لگی چی جنید او کالک ده اللہ پرمایی چی ما دا پریشتی پیداکول اینو دیزای که اولادو نو جاکا دعوی هم غلط دعوی او بیادا دعوی چکه کم دمر الویزات ته د دی رب دې دیم منی غصرب شریک وسره منی دانه چې مشرکان ولا نه منی دیم منی او چې شریک وسره منی نو دا څه د انصاف کار دې هغه دې بیا نه لونی ګرځي او دې لریزه ګرځي ضمان ګرځي دا خزارې والی خبره ان الله جل جلاله په دې جمله کې خبرداري ور کوي چې دلته مرب او کوپان کمک کلي چې د دو دا خبره سر لرې نه ده چې چې د نبوت او د قرآزه وکې ان کارو کې هغهڅ کدي داسې پ کاره خبرې کوي. هم له البات یاددي د الله دپه بل اتقولونه بلکې تاڅخ دا خبره کوه بیا وکوپانو له بناتو له کومل بنون چې دغ د پارونونه د اوستا دپارزري زامندي ام ال بل ال هم اجر په هم مغره مې یا د دې بل او زرد زه کدی دیو جن الله دا قران نه او دا پیغمبر نه مني دا دین نه مني چې ته د دین سه پیسې او ټکي غواړې دلته ول اخلق ترجمه دې کړي کلامنګا تینا روزانه 100 روپیا غستې شوک ترجمه تک 200 روپیا ورګي نسم خیال لې چې دلته څو پک نه ستونداب بیان کیناسل ویبه چې څلوروپیا واستایې خبر ده تعال یې ګران روزانه ور کل بم ګرام کدن شو سو شوی نبی بسو ګرانبا والله پرمای اي ا د پیغمبر د دین پیسو مطالبه کړي چې سو کیمن راډین وته وي چې 1000 روپۍ پس جمع کوا خبر ده لګره اپیس پدی باندې پوښتځه چې کیمن راډین سبکه نه 1000 روپۍ پس بجما کینو پس خوتم نګوړي چې را پس دوځې ندی بوچې وی دیو دي نه کېسته مسلمانان کېږي نه و مانا دا دام سعوزر دی سرنشتی اسی بدماشان نی ام تسالو هم اجرن آیا تغوالی د دوی نسا مزدوری؟ یعنی دا ختم نغوالی فهم چی دی من مغرمن من وجه دا دغه تاوان و دغه داغ پیسو د کول دا وجه نمثکلون درا نکلیشی ویدی بیل کل پیغمبر در تورزینا چی ایمان راړي دی امعین دا هم الغیب و پا هم یکتوبون اولا پرمای دا دی چی دا کس ما خبری دا داخد دلیل غوالي آسماني دلیل غوالي نو اي حديثه رغيب دي بلک ان عندهم لایب پههم یکتبن گویا کړه دو مطلب لري گویا کله الله پرمای دي تا سړي چې بس دیشر اینه مخیب دي د اسمان ندیس رغيبرا غل لې بس دي دا غینه لګیا دی لیکل کئ خبر ده تا لګنا او د دې د حق تعذیب په حق باندې پیغمبر ظاهر او جادوگر دي او دې سره غيبانه دین دي او داګه ندي لکل کی بلک انهم عندهم الغيب وه کې دي سره غیب او داګه ندي نکل گئی او یا استفهام انکاری ده الله پرمحي چې دې سره غیب هم نشتا په هم يکتبون چې داګه نه خبره لکي داګه نه نکل کې یو پاګه کې بیا دلولي چې ته ظاهر او ته جادوګره او ته پاللا جوړول کې الله پرمایم یم یریدو نه کیدن بل یریدو نه کیدن بلکه حقیقت د دې دی, دی منسوبه او تدبیر کئ د حق د پکول نا قران د پکې ستاد دین د پکې دې منسوبه جوړی الله پرمایم فلذین کفروهوم المکیدون کم چې کا پیران دینه دا کئ ب با پاغی باندې راتوشي ولا یہی کول مکرس یلا باله نا کار تدبیر د نا کار تدبیر ولا نه راچا پیری بلدا رحمان باباوی آ... سویغه وی په مکه نه د بنسری په لار کې تیرسته بده کومه په غاړه لار شي غلاوی کدی پیغمبر ته کندی کوي او مکر کوي نو الله پرمحي دي سره به تدبیر او منصوبہ کولی شي دا کېد به پدی باندې را مکر به پدی باندې واپس کیږي عملهم الہ غیر الله <سؤال> عائشت ده الله سره غیر الله چه دي تریز کوي او د دې سوالونه قبل دې تجوان ورکل دي چدي يغه مني د بوتان دغم نشته ولي سبحان الله يما يشركون پاک ته الله جل جلاله داغه سنا يشركونه چدي الله سره شریکي داغه يا په رډر دي خدا کم زکیات ساته الله جل جلاله په خپل باندې پرزی تور سره په وې اي الله سره سوق غیر غير الله بل خري او دارک الله تعالی خپل باقي بيان سبحان الله پاک دی الله لرحم ما یشت کوچ دی الله سرس شرکی شر دومره خطرناک شیدے الله جل جلاله صرف بطور استفام انکاری وے چې آیا ما سربل خدایشتا چې دی ترزک وغيرها ورکی زری وپسی الله تعالی پا خپل خپل تنزیه وکلا چې نګورې پاک دی الله لرحم الله سر شریکو نشته چې کم شریکی دغه دی وجه شر خطرناک شیدے او دا شیطان کوشش کوي چې تېرې قبرونه نتاوي او چته په ځان ګټي مګیو چته یو لباو چتا او دا خزه به کې خصوصن ديات مختله الله خپل تنزیب خپل بانی کړي هر ځکه ته صبره ام تام رو مايا حکم کوي دیتا احلام هم مکل ندوي بي عاضا پدغه خبر او چدا ظاهر د جادوګر دیولې وني ام هم قوم تاغونا بلکی دی چی دی یو کوم سرکش دی سرکشی کئی ام یقولونا بلکی دی وای د دزانه جوڑ کڑی دی قرآن لرا بل لا یؤمنونا بلکی د ایمان نرولی او کچری دزانهی نفلیاتو دی دی رولی به حدیث انداز کلام و خبری مثلیهی چه مثل دا ان کان صادقین کجری د رشتینه خپل داوه کې ام خلقو حیاتی پیدا کړی شي من غیر شی ان بغیر د خالق نام همو خالقون یا هم دوی پیدا کونکي دي ځاننول را ام خلقو سماواته یادی پیدا کړی دي السماوات والارض اسمان اعظم کې بنو تاسینه ده بل لا یقینونا بلکی دی یکین نلری ام عندهم آیا دوی سرا خزائن ربی کا خزانی در هم ام هم المسیطیرون آیا دی چی دی المسیطیرون غلب آسلون کدی په خزانو د اللہ باندی ام لهم آیشتا دی دوی دو پارا سل منسیڑا یستمیعونا چی خیجی او یستمیعونا وقتی فی پاگی کی بر مجلس د پرشتو دا نفاليات پسراو دي مستم او ما وق کی خون د دوی بسلطان مبینا دلیل واضح لرا عمله البنات او ایادی د دوی دب عمله الله د پرا البنات جنکه ولکم اوستاس د پرا زامن ام تسالهم یا تغوال دوینا اجرا مزدوری فهم دچلی ممغرم من دوجد تاوان مستقلونا ترن کلی شیوی دی ام انته هم شته د دوی سره غبو علمغب په هم په دی چېدي ی تووبونهلییک کې یغ نه غف نواد وهي عامیوریدونه دي ارااد لري بلکدي ارااد لري کېدن د تدبییر د د پکوو د حقفلغنا فې کې فسا کسانال کا فرو چې کوپې کړ دی هم دوی چې دي ال المکېدونونه دی ته منصه جوړولی شي بد به مکر کو شي. ینه د دې د منسوبه جوړول شي <تصفيق> منسوبه په دې تاویږي <تصفيق> املهم ایشتد د دوی د پارا الہون غیر الله بل خدای علاوه د الله نا سبحان الله پاک دی الله لرحماتنا یشرکونا چې دی الله سر شریک ای الحمدلله رب العالمین والاکین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلیه الصلاۃ و السلام اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا للامن الاعتلاء اللهم زينا اللَّسِعَلَا عَفِيَتْ <تصفيق> خَلَابِ نَسِيكِ يَلَّا خِيْرُ اللَّهِ كَلَّاسِيكِ دُنْيَا خِيْرِ بِنَسْوَى الْمَسِيكِ يَلَّا رَزَى نَسِيكِ الله